Goeiemorgen en hartelijke welkom by die Nies om 9 My naam is Corrie en ek bring die Nies in die weer vir oogend Baie dankie vir Kortie vir vir sy koffie en sy Niesbroek is ongelukkig is hy op die plaas, en die wind het so bykie gewaai, en sy sy net weggewaai, kon en nou nie die program voltooi nie, maar baie baie dankie, gotie jammer die internet, het so geval op die plaas, en dat ek wonder ek het nie is, as jy na die webwerf toe gaan, www.blogspot.com Net 'n radio SL.co.za of na Farmers Utd se webwerf toe gaan, kan jy 'n gratis aplikasie kan aflaai. USL Services het 'n uh, aplikasie aan Farmers Utd geborg sodat die boere makliker met Farmers Utd en ander kan kom. Bye bye, dankie USL. Here is die beste wereldwijd. Daarvan kan ek getuig. Bye bye, dankie. Nou kan die boere en skenkers en borg e baie makliker met farmers uit in kom en aanraak kom in het farmers uit kommunikeer en die beste van alles aangezien net radio farmers uit saamwerk om die boere te help en van die mense wat sukkel te help het die radiostasie se skakkelkie ook da op skyn so laai die aplikasie af en kuier saam met ons by en net radio en so ook natuurlik die ander tweestasies saam wie ons 'n koalisie gevorm het waar radio wêreldwyd een ifim stereo so luister saam met ons kuier saam met ons dit is te wonderlik om so saam te kerm en sonder jou het ons nie 'nstasie nie maar voor ek by die daar is de genies, kom, kom ons best ees een bieke saam met die Klaxton's. Hees die Klaxton's. meet met The Buzzers En ek hoop jy het net so lekker saam met my Gebus en gotie het my dat weet Hy het die boosters daarby Plaas gaan rondskyf En register, ek weet nou nie, nie hoe dit het gedoen nie Maar hy het dit reggemaak En so net na die nes en die weer Sal gotie so toetsloopie doen Net om te kyk Of daar die boosters het een waard doen Want in Zuid-Afrika Is ons nou nie so gelukkig met Internet dienste van ons internet diensverskaffers soos Woudakom, MTN en die ons nie, en ook Telkom en die Telkom vergeet nie, ons is nou nie so gelukkig soos die rest van die wereld nie, ons sikkel nou met ons internetverskaffers Woudakom, MTN Telkom is die groot sondebok, sonde maar ons ook dit werk na die nest gaan ons net een toets loopie maak om te kyk of daar die boosters daarom die ding kan doen die nest volg Die strijdige uitsprake veranderende standpunte en ontkienings door die Vrijstaatsdepartementen van die premier en samenwerkende regering en traditionele sake, wees dat daar een slang in die gras is met die omstrede ooreenkomst tussen die provinciale regering en die Litlaka Mediagroep waar die belastingbetaler 95 miljoen rand gekoos het vir een webwerbe, geloof het of nie, so sê Wouter Wessels, Fruitfront Plus lid van die vrystaatse wetgever. Die kontrak het aanvankelijk behaast, dat die belastingbetalers 120 miljoen rand moes optoog vir weblaaie, vir vrystaatse provinciale departementen en mispliteite. Die kontrak is die, die departement van die premier Nomal's provinsiale departement in kort da opzichte van die munisipaliteite se wiepwerwe aangegaan. Dit is later gekanselleer en daar is onlangs op opskikkingsbedrag van sobe 20 miljoen rand ooreengekom. Die totale bedrag wat hierdie projek gekos het, beloop dus 95 miljoen rand en volgens Wesels het die stand van hierdie wieptyes dus nog nooit 95 miljoen rand weer speel nie. Die brandewit woed in die omgeving van Gordens Bay het reeds miljoene randde skade angerig, terwyl misdadigers weer poog om brandende eindom te plinder. Volgens die het misdadigers probeer om by drie van die brandbeskadigde huise in te breek. Die skade wat veroorzaak is dier die brand wat in die berge boel Gordens Bay gewoed het, beloop reeds so 40 miljoen randde, en daar die cijfer kan nog stijg. Een bekende restaurant is ook totaal verwoes in die brand, as ook 10 ander eindomme, drie voertuige, een vrachtmotor en twee fabrieke. Die brand woed steeds op twee plekke na by Gordon's Bay en so wat 60 brandweerpersoneel is betrokke by die blus daarvan. Die sogenaamde doodske saak het die ander gevestig op probleme van boere wie sy oeste eenvoudig gestroop word en die betrokke saak het die boer afgekom op iemand wat bezig was om sy sonneblomme te stroop. Reeds etlike jare gelede het die SHBC program Focus een program gehad oor boere na by Babsfontein wie sy medes feitlik heel gestroop is terwyl dit an, van die kant van die lande aflyk of alles reg is. Bakkies gaan echter na die middel van die land waar het vol gelaai word en die mielie so gesteel word. Ondanks is bericht dat die diefstal van pekannette in die noord so sowat 100 miljoen rand per jaar beloop. Dit is 140 miljoen rand. 'n Boer het op sy eie op sy werker afkom wat helder oordag 'n bakkie vol pekannette wegry. Die waarde van so 'n bakkie vrag beloop sowat R50 000. Rand. Die naweek het 'n aantal mense uit 'n nederseting naby of K. Loko, Nabetsanin, op die plaas begin om sakke, volgemaakte mangos te stroop. Die plaaslike politie kon of wou niks doen, doen om die stroopry te keer nie. Die stroopry het die volgende dag voortgegaan en politieversterkings is uitgeroep, terwyl die GPF ook op die toneel was. To die probeer om die stroopry te stop, het die stroopers die trekker aan die brand gesteek. Die politie het gewet wie die voorboeken was, maar dit het geen poging aangewend om hulle te arresteer nie. Van die plaas arbeid, die arbeiders is geïntermedeer om te haap met die strooperei. Selfs die senior SAPD personeel wat op die, was op die toneel maar wou niks doen nie uit vrees dat die stroopers ander bode in die nabeerige plaas ook sal tyken. Dit blyk dus dat die politie nie die vermoeid het om die soort misdaad aan te spreek nie. Dit is nie bekend hoeveel skade hier die boer geleid as gevolg van die strooperei nie. Een inwinder van Verwoordburg het zondag aan te doen gekry met die korruptie van verkeersluif van die 20 Metro Raad. Hy was met sy motor op pad by die kerk sonder mire, toe hy door verkeer verkeersbeamtes van die pad getrek is en sy motor doorzoek is. Hy het opgemerk dat sy licens verval het. Een beamte sê toe aan hom, dat hy om kan toesleid en of, en of sy motor kan skut, indien hy achterbereid so wees om aan hulle bedrag van 1032 sal hulle om vry laat hy sê toe aan hulle dat hy nie soveel geld aan hom het nie en hy ook nie sy bankkaart by hom gehad het nie waarop bloop, waarop hulle sê dit hulle sal vergoed en ver, ach, vergesel na sy huis om die bankkaart te kry en dan die bedrag by die OTM te gaan trek hopeloos as hy was het hy echter nie a kies gehad nie en stem toe in dit loom kon vergesel na sy huis, daar aangekom het hulle in die straat vir hom gevagd en om meegedeelde het Lom nie drie minuutte gang gee om die kaart te kry. Nadat hy die kaart gekry het, het Lom nie naast die OTM vergesel, so dat hy geld kon trek, maar toe was Lien tevrede met die bedrag nie, en wou groter bedrag hee, waarop hy vrienden gesê dat hy nie soveel geld in sy rekening het nie. Toet hy die 1200 rand het, het hy dood uit haar toort luiders weggerry, en hom by sy motor afgelaai. Die bekroende onderzoekende journalist Jacques Pau so boek The President's Keeper is gestrand amtlik bekend gestel by die Hyde Park winkelcentrum Johannesburg Die volgepakte centrumse kracht is echter onderbreek wat die boek kort geknip het Die boek bevat indigting oor die wanbesteding van geld dier die inkomste dienst en veiligheidsagentskappe as ook bewerings van korruptie teen president Jacobs Zuma Pau sê, Hulle sal nie ontmoedig word deur die doodsregemente nie. Die oorsak van die kragonderbreking is ook nie bekend nie. Sanwelede dreig met 'n onbepaalde staking indien die Nelson Mandela Bay Metro nie hulle nuwe oortydbeleid terugtrek nie. Die vakbond het gister 'n optog na die stadsaal van Port Elizabeth gehou en 'n memorandum met griewe aan die munisipaliteit oorhandig die vakpunt en die municipaliteit stamp al kopjes sêder die nieuwe oortijdbeleid in my in werking gedreed. Volgens die nieuwe beleid word oortijd slechts aan werkers betaal, wat onder een salaris drempel van 205.000 rand per jaar ver, uh, val. Die ANC in Gauteng sê, hy is gereed vir die Partijse Nationale Verkiesingsconferensie, wat vir maand by die Nasreek Uitstelcentrum na Bijanisburg beplan word. Gauteng gaan meer as 500 afgevaardigd is na die konferentie stier. Die aansiese provinciale voorzitter Paul Mashatili sê voorbereidings is goed opdreef. Hy sê alle benoemings vir takke sal betijds afgehandel word. Mashatili het ook aantreigings van sogenaamde hekwachterij in sekere takke in die Gauteng verwerp en sommige lede van die tak in Shawilo Soweto, wat at jankpresident Cyril Ramaphosa ondersteun, sê hulle name verskyn nie op die lys nie, hoewel hulle gerespekteerde lede is. Masjotili sê, die probleem het nie by die tak ontstaan nie, maar is 'n administratiewe probleem by die national nationale kantoor. Die weeskaapse departement van Landbouw sê die verre daar geen nieuwe gevalle van voel in die provincie aangemeld is nie as een keerpunt. 63 bevestigde aanvalle hy sê dat die begin van die uitbreking van voelgriep in augustus van jaar aangemeld. Die departementse woordvoerder Branwon Joostes sê, die focus is nou om te soog dat voelgriep nie weer die kop uitsteek nie, so dat boer de reie weer kan begin om voorraad op te bou. Sy sê die inpak van voelgriep op prijse van honder en eiers sal eerst duidelik wees wanneer verbreikersprijsindeks aanstaande week bekend bekendgemaak word. Die organisatie anti-drek forum het sy kommer uitgesprek oor een nieuwe dwellum, Flaka, ook bekend as die zombie dwellum wat op straat vooral in Dilderpan opgedyk het. Dit wordt seit 2014 in Australien en Amerika gebruik. Honderde videos doe het op sociale media verskyn wat toont dat die dwellum erge hallucinaties en bizarre gedrag onder gebruikers veroorzaak soos in, om in openbaar van hulle kleren ontsla te raak. Die leier van die MDC in Zimbabwe, Morgan Tswangirai, sê die besluit om president Robert Mugabe om sy atiank Emerson Manguagua af te dank sal die land destabiliseer. Mugabe het Manguagua daarvan beskuldig dat hy nie kon wag om hom op te volg nie. Maar Manguagua sê hy het na die doodsregimente na Zuid-Afrika gevlug. Hy het sterk bewoorde briewe aan president Mugabe en sy vrou geskryf en kruis direct uitgedag. Hy het onderneem om na Zimbabwe terug te keer om ZANU-PF partijlede te lei. Hy sê Zimbabwe woord nie Amogwabe en sy vrou nie en daarom daarmee en om het met het te maak soos hy wil nie. Soan die raar wat behandeling vir dik termkanker in Zuid-Afrika ontvang het met die ISHK van sy hospitaalbed gepraat. Die Trump administratie het nieuwe beperkings aangekondig wat het vir Amerikaners moeiliker sal maak om Cuba te besoek Amerika het ook een lijst van Cubaanse maatskapie gepubliseer met wie Amerikaanse burgers nie mag saak doen nie. baie van die economische sankties ten Cuba is reeds meer as 50 jaar van kracht, maar die regering van die voormalige president Barack Obama het begin om sekere maatregels te verslap en juni van die jare Trump in Miami onderneem om Obama sy maatregels echter om te keer <coughs> jammer Die Spaanse minister van buitenlandse sake, Alfonso, dat das te sê, die regering moet dit oorweeg om die grondwet te weisig om gehoor te gee aan die wensen van sommige Katelane. Hy sê die regering beseef, dat die politieke situasie aandag moet kry. Protest in Catalonië tegen die voortgezette aanhouding van 10 separatistise leiers kom voer in elke stad in die streek. Wetgevers in Catalonië en streek met sy eie taal en kultuur het die afgelopen maand eenzijdig onafhankelijkheid van Spanje verklaar na een refteri-rendum wat door Spanje vrygestel is. Dit is die einde van veroogends in Niesburg. Kom ons luister na Een paar handelsflitse Maar voor die handelsflitse Kom ons luister eens een stikkie muziek En ek het vir ons Steve Hofmeyer met Sy Government Song Wat op sy nieuwe serie ook is Op die draadhaal vir die Steve Hofmeyer in de aard, hy tokkel vir kontant op een ook gitaar, hy sê dertien doppen sal om dier kan dra, sy oos sê my aan, hy sê oos sê, hy is klaar, hy sê om ek is jan, hy vraag hy so na bij aan een loser te staan, hy sê die virus op my, die joke is op om, as lang genoeg blij, sing hy die government song, hy singe Mili Boer, John dier, hy laag song, hy gee Oh fuck you bro and you couldn't say no, fuck you all. Say my warm me yeah, up, no select black star. I fuck all of so be passing, I see you grow up. I fuck you oppassus through, I see you come say your home. I fire on your foot, there ain't no tall up your tongue. Say my warm me yeah, up, no select black star. Say my warm me yeah, up, no select black star. This seem me umie we know a government vir die government gaan. My opa was een strijd om en een hertsogman. My ma was versmit, maar een nooi my land. Jy sien die enigste sonne is die tijd my pel. Die tijd en die plek en die kleer van my vel. My voorvaarderspoor was een leidingsweg. My kak in betaal is my geboorte rek. Hy is een familieboer, John Deere Heilig Song. Hy gee vir die government en sien so lang. Hy vat And I fuck your home Say my word, we you're a musseless is done. new season jeweler bestaan al 28 jaar specialiseer in die ontwerp en vervaardiging van exclusieve jubelstukke. Doen terwiesketsen en jubelen op aanvraag van klienten voor zijn diamante en edelsene waar tasies voor versetering kont op Naomi van Staden op 082 958 2239 Besoek ons webteiste www.nsjules.co.za of www.nsjules.co.za laas as asybe in bright. meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie en die metropolisie kan jou by padplekades lastig val om die boetes te betaal. Fyns vir jou vir minder moeite met verkeersboetes, terwyl te monitor en vinnig, wetlik en effektief afhandel sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Contact ons geris op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.penniesforyou.com. Brothers Arms, 'n afdeling van Eric Barnard Meubles, is nou oop in ons nuwe waverley Die Barnard Broers maak groot opsla met hulle kindigheid, een fantastiese prijs op teleskoope, punte, doppe, herlaai toerist in kleren en nog baie anne mooi speelgoed. Brothers Arms is binnen Erik Barnard Meubels, so nou kan jy vir liefie saambring om na al die mooie meubels te komkyk terwijl jy rustig jou teleskoop laat monteer. Brothers Arms en Erik Barnard Meubels is die familiebezigheid wat rechtig omgee. Pretoria 333 9899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 Maak vandag jou dag met vandag vervoer. Je kom nie. Jy, nee, het jou weer met die melkpensien gespeeld? Nee man, die kracht is jyke af. Jy maak soek jou op jy cellfoon. Nee man, hier die verdonde syne. Weet, het jy het, was dit een ding wat kon opstaan maak. Het is Jy's Elg Services in Afrika. De dol ouens, die keer daai daai. Beste teen 24 i. keer, dis DJ and a station, the the it, I'm in 'n radiostasie. Goeie dag almal. Die kragkomme afgaan, luks hy nie. is veilig. Die mense stap daf, ek is van die. Ek kan net sê dit is plaas. Wanneer my landwerker se kar is, wat mag ek doen? Jou ou rak moenie dor, ek het 'n Ek gaan neder tegen die door Nou, door die internet Kruif jou ESL services En gaan jou einddaan Dit en praktiere Dit in die hoofdsyndra van die land, soos dier die Stafrikaanse Weerbureau. Warmbed, gedeeltelik bewolk met reenplekblak, matig, met een minimum van 20 en een maximum van 28. Nelspreid, gedeeltelik bewolk en matig, met een minimum van 15 en een maximum van 27. Pretoria, gedeeltelik bewolk en warm, met a minimum van 18 en a maximum van 30. Johannesburg, gedeeltelik bewolken matig, met a minimum van 19 en a maximum van 31. Vereniging, gedeeltelik bewolken warm, met a minimum van 17 en a maximum van 30. Bloemfontein, gedeeltelik bewolken warm, met a minimum van 14 en a maximum van 30. Durban, gedeeltelik bewolkenmatig met een minimum van 18 en een maximum van 21. Pieter Maritsburg, gedeeltelik bewolkenmatig met een minimum van 10 en een maximum van 21. Ristenburg, gedeeltelik bewolkenbaar warm met een minimum van 15 en een maximum van 35. Ooslanden, Gedeeltelik bewolk en baar warm, met een minimum van 17 en een maximum van 32. Kaapstad, gedeeltelik bewolk met een reenplekplek, matig, met een minimum van 17 en een maximum van 24. Abington, gedeeltelik bewolk en baar warm, met een minimum van 17 en een maximum van 32. Sutherland, gedeeltelik bevolk en matig met een minimum van 8 en een maximum van 21. Laastenspoort, Lisbeth, gedeeltelik bevolk en matig met een minimum van 17 en een maximum van 20. Dit is die einde van veroogendse Nes en Weerbrug. Skakel geris in vir ons Nes en Weerbrugte weeksta om 9 en onthou... Ons is in 'n koalisie net radio Radio wêreldwyd en FM stereo en ons het so 'n lekker programme op die rooster. Gaan gerus na die webwerf toe, gaan na die Facebook blaaie toe en gaan loer wat is daar vandag op die spyskaart. Bly ingeskakel. Daar's heerlike muziek en natuurlik is daar heerlike programme op die spyskaart. Ek is natuurlik terug vanmiddag om 4 met my in die, uit die hart van die boer, en Kathy is al vir op met haar gezondheidsprogram, moet nie weggaan nie, en onthou, jy kan enige tyd, enige plek, saam to skuier, en dien jy nie op die webverwe luister nie, en onthou, dis nie op die radio's webverwe nie, jy kan ook op Farmers Eid SA's webverwe inskakel, en wereldwijd saam met ons skuier, en moet vergeet van daar die awesome wonderlijke, ongelofelijke app wat USL Services geborg het nie. Ga net na die webverf www.netradiosa.co.za Ga na farmers uit sy webblad toe. Jy kan die applicatiekje of die app direct van Google Play aflaai. Die skalkie is daar. Klik net op die Google Play Prinkie, en jy sal geneem word na die skakel, om daar die af te laai, dis heeltemal gratis, en jy kan enige tyd enige plek saam toeskeier, en, jy gebruik maar so tussen 17 tot 20 meg per uur om saam te keier, is dit nie fantasties nie? Bye bye, dankie vir die ondersteuning, nooi al jou vrienden en familie, om saam met ons te kuier op net radio ISA FM Stereo en radio radio wêreldwyd. Gaan ons Facebook blaaie gaan like ons, gaan na ons groepe toe, sluit daai aan en hou ons Facebook blaaie dop vir ons broekogram aankondigings. Skakel met ons op die Facebook blad, gesels dan met ons en natuurlik speel die radio ook op die Facebook blaaie makklik, gerieflik, daar is soveel platforms, waar jy kan saamkeier, jy het nie verskoning nie kyk net op die Facebook plat links, is daar radioskakelkie, dit sê radio plak in, of dit sê ra luister radio, of dit sê radio plak in, klik daar op, dan maak so gesels kamerkie oopvoui nog met die mens so saam kan gesels ook, ek dink, amal is nie bewust daarvan nie maar jy kan heerlik saamkeier maak gebruik daarvan en hooi ook so met al jou vriend familie om saam te keir en ons blij te like en gaan volg ons op June in So groet ek, Corrie, tot morgen met die news, die selde tyd, die plek moet nie vergeet, vier uur vanmiddag is ek op die licht met uit die hart van die boer nie en Koti sal net die na sy stroom strome toets om te sien of die booster gaan inskop en daar die swak internet op die plaas sal kan aanhelp. En ek gaan ons uitspeel met een lekker stikkie boere muziek. Hier is Dick Anna, die Soutpinsberg Polka met die Bredal Dans Orkees. Geen niet om. Tot ziens.